وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوهُ علماء دیوبان دی کاروبار لمکروح وی خوصی خبر خبره دا, دا راجح قول دا دی چه دا کاروبار حرام دی د عرب و اهل علمم پا دی د دا حرمت فتوه ور کردی خاص کر اللجنت و دائما چه دا سودی عرب رسمی دارو ده دا داغینم دا, دا دی پا تحریم و حرمت بانی فتوه سادی را رب العالمین خپل کتاب کې وایي ویحرّموا علیہم الخبائث الله خپل بنديګانو باندې غندسي زونه حرام کړی په دې کې شک او شبهه نشته چې تماکو او دا غینې چې کوم جوړ شي وي نشا اور سيزونه دي هغه غندا او خبيس دي حتی چې کوم خلق دا استعمالي او کومه خپلې د سيزونه جوړای ايوم بر خپل دبي باندې لیکلي چدا د فلانی خطرناکی بیماری لپاره سبب ده نو کم شوان دي چې عقلاع عوام او خواص متفق وي چېغه خبيث ده ګنده ده مضر صحت ده نو د غصیص حرام ده له اجتناب زوري ده هذا والله تعالى اعلم